Alhamdulillah. Salaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ba'd. Ndugu zangu wa Islam, hakika tumepata faida nyingi kutoka kwa ndugu yetu, kipenzi chetu, Sheikh wetu Bumuusa. Na hakika nasaha ambazo umezo toa siku ya leo ambapo ndio siku ya mwisho na ndio mwisho wa hadhara zake ni nasaha ambazo yatakiwa tuzitilie muhimu mkubwa zaidi na na saha ambazo amezitoa mwanzo amesema kuhusu sote tujitolee kila mtu aweze kuchangia katika dawa hii ila mojetu ajitahidi kuchangia katika kuendeleza dawa hii na njia kwanza kabisa ambayo inaendeleza dawa na Uislamu kwa jumla ni kusoma dini Ambayo ni kusoma dawa tuijue baada ya kusoma ni kuifanyia kazi baada kuifanyia kazi tuweze kufanya dawa kufikisha kwenzetu kisha tuweze kuwa na subra na uvumilivu kwa yatakayo yatakayotukuta katika kuitekeleza dawa hii katika maisha yetu na hata katika kuifikisha dawa hii kwenzetu kwa sababu jambo ambalo la haqi na mitihani na kwa lazima pia tujiandae kwa kule kukabiliana na hizo mtihani kwa uvumilivu wa hali ya juu. Haya mambo ambayo amesema bila shaka ndugu zangu wa si wa mwanzo kuyasema bali ye ametukumbusha maneno ambayo yamesemwa na Sheikh wetu Alimamu Muhammad bin Abdul Wahab, kwenye kitabu chake cha Al-Usulu Thalatha. Aliposema kuna masala manne ambayo lazima kwa kila Muislamu kuyasoma na masala kwanza akasema ni ilimu kisha masala pili al bihi kufanyia kazi ilimu hiyo masala tatu akasema ni da'wa tu Ilehi na masala nne akasema as 'ala al-adha fi uhii ndio lilikuwa saha yake ya mwanzo ambayo ni muhimu sana ina saha tunapoitilia mazingatio kwa hivyo mimi nimependa tu na isema kwa ufupi ili tuelewe alizumzia jambo gani pale mwanzo na nasaha ya pili alizumzia kuhusu masala ya ishima na adabu ishima na adabu unapokuwa nayo huwa haimaanishi ya kuwa yule unayemwishimu pia ana ama anastahiki kuhishimiwa bali heshima unapokuwa nayo na adabu huwa ina maana kwa wewe ndio mwenye heshima wewe ndiye mwenye heshima na yu yule unamheshimu akawa hana heshima na we lakini kwa kuwa wewe una naye na yeye ukamwambukiza hiyo tabia njema naye pia akawa amejifunza kwako kuwa na heshima na mheshimu kuwa na heshima nyote na ni kwa sababu kama vile kutokuwa na heshima ni sifa ambayo huambukiza watu mtu akiwa nayo mwenzake anaweza kachukua sifa hiyo kwake basi hivyo hivyo pia mtu akiwa na heshima ni sifa njema pia huambukizana ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema idfa billati hiya ahsan Fa itha alladhi baynak wa baynahu adawatan ka'annahu waliyun hamimu lakini Allah kasema wamay laqaaha illa alladhi nasabaru dhu haddin adhim kwa maana kuwa lazima kwanza mwanzo uwe na uvumilivu kwa kuwa mwenzako amekosea heshima lakini wewe ubona kuwa mimi kwa kuwa nina heshima sitaweza kumkosea heshima nitabaki na heshima yangu kwake lakini pia amenikosea adabu minta bahagian na adabu yangu wako na Allah subhana wa taala huenda na akawa amegundua ama ametambua makosa na karejea katika njia sawa na mkaendelea kuheshimianako lakini pia amezunguzia kuhusu kuweza kuheshimu wakubwa zetu katika elimu ambao wametangulia si lazima mtu awe na elimu nyingi ndio muheshimu kwa kuwa sasa amekuzidi elimu bali hata akiwa amekutangulia katika ilimu na akawa amechangia katika we kupata elimu hiyo hata kama utakuja kumzidi baadaye basi nitakiwa umpe thamani yake na heshima Hilo njama jambo ni muhimu sana na ndugu zangu Islamu hili ni jambo ambalo ni hasasa jidan katika da'wa situ kati ya maduati na wale almaduwin bali hata kati ya duati wenyewe wenyewe na mimi kwa kika na nakumbuka sifai kusema kwa urefu na kwa upana lakini nakumbuka miongoni mwa sababu zinazopelekea mpaka ikawa kuna mipasuko katika safu ya dawa ni ukosefu wa heshima kwa baadhi ya wanafunzi Kuwa wakubwa zao waliwatangulia katika hii dawa na hata waliotangulia katika elimu hii ya da'wa salafia na dini kwa jumla jamaa mabali sikitisha sana kwa hivyo inatakiwa sisi tusifate njia hiyo lakini pia hata mtu kama simsumi wala hana elimu ya dini lakini adam ni mkubwa wako pia Sheikh Ahmed uweze kumheshimu kwa sababu madharau ni sifa mbaya zaidi Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asaa an yakunu khayran minhum watu wasidharau watu wengine huenda wale wanaodharau wenzao hao wenzao wakawa mbele ya Allah wanafadhila zaidi kuliko hao wana daraja zaidi kuliko hao kwa hivyo mtu hajijui mbele, Allah, nipi. Na mbele Allah, nipi. Kwevyo, ya Allah wewe daraja yako ni ipi na yule pia hamjui mbele ya Allah daraja yake ni ipi kwa hivyo kila mtu aweze wana tawadhuh kwa nafsi yake na Mtume anasema man tawadwe, alillahi rafaa yule ambaye atakuwa na unyekevu kwa ajili ya Allah Allah atamnyanyua lakini pamoja na heshima na adabu isiwe ni sababu ya kutanaza kwa haki an kuiwacha haki kwa kutafsiri ya kuwa hiyo ndio heshima na adabu na hino nukta ambayo pia lazima Tuizingatie kwa ikiwa kule kushikamana haki yako Kutatafsiriwa kwa kuwa ndio ukosefu wa heshima basi usikubali kusifiwa kuwa una heshima na adabu kwa kuiacha haki hapo tako wewe pia haukuelewa manhaji yako sawa na kwa sababu twajua kuwa mtume sallallahu wa wasallam pamoja na kuwa alikuwa kabla ya kuanza dawa yake Anapendwa kwa adabu zake na heshima yake na sifa zake njema lakini baada ya kuanza dawa kuna sifa ambazo alianza kupewa ambazo za uongo ili tu kumvunja moyo aonekane kuwa atanazali kwa ile haki ambayo nayo Ndo sasa aendelee kusifiwa kwa sifa njema ambazo alikuwa nazo akimtumia akaendelea na wake pamoja na heshima yake na adabu zake hazikuvunjika lakini kwa kuwa aache haki ili ndo asifiwe na kuasaidiwa na heshima la hasha hashakana kundo sababu yatakiwa tufautishe kati ya heshima na adabu lakini pia na haki ya kuwa haiwachwe ili njama mbalo ni muhimu sana katika dawa zetu na nikoona kuwa shekha mezumzia jambo ambalo ni muhimu sana hasa kwa tulabu alim kuna baadhi ya wazee ambao kwa kika wanapenda dawa salafia na kizumzwa kwa hakika wanaisikiza na wanapenda izumzwe lakini sasa kuna baadhi ya wazee ambao kwa bado Allah ajawapa hidayah na tawfiki ya kuipenda dawa hii kwa hiyo, kapata, sababu hiyo niwezo kapata wana sababu tu kwa baadhi ya tulabu alim. Sababu ambayo unapata kuwa ionekane kuwa hao vijana ambao wanapenda dawa salafia hawana na adabu. Sasa kuna baadhi ya mama ambao huanasema si kweli. Ingawa kuna mengine ambayo ni kweli. Kwa kuwa vijana tu salamu Wanapita wazee wao bila salamu. Jama ambalo sila sawa. Na nadhani jana Sheikh alilizosa hilo husu je yarusiwa kumpa mtu adiba salamu shekhe swali hilo kwa hivyo kama mlisikia jabu lake itatazaidia zaidi Kuhusu swala hili na kutuhumiwa ya kuwa sisi watu wapi salamu watu wazima tukiwapata njiani ama hata tukiwapita mtu ambaye haufai kutangulia kumpa salamu ni mtu ambaye ni da'i ila albidah ni mlinganizi wa bidah sababu takuwa ni kamu unampa thamani na kumfanya aonekane ama ajihisi kuwa kumbe mimi pia aninaheshimika heshima kwa yale ambonefanya sababu heshima yake takuwa ni kwa yale ambaye anafanya kumbe yale ambaye anafanya yanamfanya paka asiwe ni mwenye kuwa na thamani katika Uislamu sababu ile bidah mbanaayo ama kuhusu wale awamu watu ambao si maduachi ani raya naweza kaitwa hivo au anaitwa mamuma au hakuna haja ya kuachukulia hivyo ya kuupita mtu usimtulie salamu mnaswali na mzee msikiti mmoja kimuona mpe salamu akikuita itikia nenda umsikize Sawasawa awe ni jamaako ni mzazi ama si jamaako madam ni mtu mzima wako yatakiwa usimchukulie kwa kuwa ye ni mtu wa bida, kwa hivyo ni kwa kabisa ili hali wengi waliokubali hii dawa kabla hapo walikuwa katika njia za lakini kwa Allah kuwapa taufik na kwa juhudi ya waliwatangulia katika dawa hii kuwapa dawa na kuwafikishia Allah kawaapa nini hidayah ukaikubali dawa hii hasa tusiwanyime na nafasio pia wenzetu ambao bado Allah hajawapa taufiki Tuzidu kuwaweka kuwa karibu yetu na kuwapa maneno mazuri na kuonesha adabu njema ikiwemo kuwapa salamu na mengi mengi ambayo yanastariki, kuonesho kawa, watu kuwa, idawa. Dhani, haya tosha, kwa watu wasiokuwa wapenzi wa da'wah ili wawezo kuipenda idawa nadhani hayatosha kwa sababu mimi nimekuja kwa ajili tu ya kukumbusha yale ambayo Sheikh ameyesema ili yasijakao labda amesaulika baada ya Sheikh kuyasema kurefu na pia kuingia katika mlango wa, eh, wa maswali na majibu. Na nadhani nitakuwa nimeshika mwisho. Bado kuna kitu Sheikh niacha katika no. Sasa kumalizia ni kwa ndugu zangu wa Uislamu hii da'wa ni da'wa ambayo ni ya kila mtu. Si ya wale ambao ni madu'a tu pekee yake. Kwa hivyo atakiwa kila mtu ajitahidi kama alivyosema Sheikh ukiwa na uwezo wa mali na kuna kitu ambacho kinahitajika kisaidiwe kwa sababu ya mali jitolee nadhani ndo shekhalisema Na ule ambaye ana uwezo wa kujitolea mwenyewe muda wake na nafsi yake kuja kusikiza dawa ili aijue pia aja isikize kisha ifikishe lakini ule ambaye pia anaweza akawa ni mwanafunzi kabisa akisoma mpaka mashallah afike wakati ya kuwa anaweza pia kaelimishwe zake afanye hivyo kwa kila mtu achangie kwa nafasi yake hilo ndiyo jukumu letu sote kwa pamoja ili tuhisi kuwa dawa ni ya kila mtu na hii dawa nadhani leo nimezunguzia tupokuwa na Sheikh Makanyakulo ya kuwa mambo muhimu ambayo atakwa kila ya ajue katika hii dawa ni kujua kuwa hii dawa ina misingi zake na hizi misingi ndiyo muhimu sana kila mmoja wetu kujiuliza kuwa anajua misingi ngapi ama zipi ambazo ni hii dawa misingi msingi msheikh huwa na katika vikao mbalimbali lakini sa kuna vitabu vingi tu ambavyo vimetungwa na msheikh wakubwa vinavyozungumzia kuhusu usulu dawa misingi ambazo yatakiwa tuzijue ambazo ndio zinatusaidia kutofautisha kati ya maduati waliyomo katika dawa salafia na wasio katika dawa salafia Sabu zamani tulikuwa tunajua msingi mmoja tu ndio msingi ambao unaweka kipimo cha dawa ya sunna msingi upyo wa bid'a ya kupiga maulidi na kitima na bid'a zingine hizi ambazo tulikuwa tunazijua lakini kwa kika kuna misingi mingi tu ambazo zinafungamana na dawa hii Misingi ambayo kama tulizijua na bila shaka tunazijua baadhi ya misingi hizo zinatusaidia kubakia katika dawa kwa kutungana na hizo misingi tusiende Kuna ndadhani sheikh ametufaidisha na bila shaka tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala Amjaliye kama alivyosema buhashi mwanzo isiwe ni safari ya mwisho kuja kwetu aendelee kutukumbuka na pia sisi wenyewe pia tuweze kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe alikotoka Tabora salama familia yake na pia Allah mlipe malipo makubwa anayostahiki kwa juhudi alioifanya kwa kutembelea ndugu zake wa Uislamu angalau kwa kutufanya tuwe na hamu na hiadamu zaidi kuliko tulivyokuwa nayo. Na Mtume sallallahu wa alayhi wasallam anasema Muislamu yote ambaye atamtembelea ndugu yake Muislamu kwa ajili ya Allah basi huwa kuna malaika anaomba dua kumwombea mtu huyo. Akisema antibda wa tabat mamshaka wa tabawwa ta min manzilan. Kwa nadhani kufika hapa na wanamda umepita sitaweza kuzidisha zaidi hapo. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Masha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wajazakum Allahu khairan